Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 8 november 2008 mellan 14 och 15 med två repriser, dels på söndag klockan 09.00 och på torsdag den 13 november klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och tänkte börja med att ta upp mer om partiets kommunkonferens som hölls i Gävle för några veckor sedan. Det blev flera inslag om konferensen i Sveriges Radio bland annat nästan 10 minuter följande måndag den 27 oktober i Studio 1. Man konstaterade inledningsvis att närvaron i kommunfullmäktige där vi finns i över 100 kommuner betyder mycket för partiet. Målet i riksdagen där de avgörande besluten i partiets hjärtefråga fattas. Det vill säga invandringspolitiken. Men kommunpolitiken fungerar som skyltfönster. Björn Söder uttalar lite senare att så länge vi inte sitter i riksdagen så har vi inte samma möjligheter att nå ut med vårt politiska budskap som riksdagspartierna. Och då blir ju kommunalpolitiken ett sätt att marknadsföra vår politik. Programinslaget inleddes med ett litet stycke av Jimmy Åkessons hälsningstal- då han sa så här. Vi kan vara oerhört stolta över det som vi åstadkommit. Många av oss representerar partiet kommunalpolitiskt. Har vi kanske inte haft som högsta önskan att bli politiker. Men vi har av olika skäl ställt upp när partiet har kallat. Man kom åter in på att vi är starkast i Skåne och Blekinge. Och allra starkast i Landskrona med våra 22% och position mellan blocken. Partiets gruppledare där, eh, Stefan Olsson, han är nöjd med vad partiet åstadkommit. Vi har fått igenom motioner. Vi är oftast med när det ska plockas fram förslag, säger han. Som vågmästare har honom ett finger med de flesta beslut som ska fattas i kommunen. I förra årets budget fick partiet igenom åtta egna förslag, bland annat mer skolgymnastik och en utökning av det så kallade klassmorfarsystemet i skolorna. Sen så konstaterar man i Karlskrona råd liknande läge med våra nästan 10%. Gruppledaren där, Rickard Jomsoff, som också är chefredaktör för vår partitidning, Estekuriren. Han är kommunens tredje mest omskrivna politiker efter Moderaternas och Socialdemokraternas främsta företrädare. Han menade att man har lyckats föra ut partiets och att bli en viktig kraft i kommunen. Det har blivit intressant att få veta vad Sverigedemokraterna anser även om de andra partierna säger nej till organiserat samarbete. Och Vi kan ju minnas den uppståndelse det blev då den moderatledda kommunledningen satte sig i regelrätta förhandlingar med vårt parti om vilka skolor som skulle läggas ner. Den diskussionen den upphörde när Moderaternas partiledning i Stockholm grep in och Rickard kommer senare in på att förhållningssättet från de andra partierna är på väg att mjukna. Och han sa så här, när jag blev invald första gången 2002 och vi fick tre mandat, var ett väldigt avståndstagare från samtliga partier. Men efterhand som vi funnits i kommunfullmäktige och tiden har gått så har man närmat sig oss. Det är klart att man är nyfiken på vad vi tycker. Det har börjat att normaliseras. De flesta har börjat acceptera att vi är en politisk kraft som finns oavsett vad man än tycker om det. Sen konstaterade man att i de kommuner där vi har flera mandat och en fungerande partigrupp är partiet på väg att etablera sig i kommunpolitiken. De får igenom ett och annat förslag och de andra politikerna och lokalpressen tvingas efterfråga deras åsikter- men i de allra flesta kommunerna har Sverigedemokraterna bara ett eller två mandat och en mycket begränsad aktivitet i kommunfullmäktige. En av våra representanter från Båstad, Inge Sandén, han sa så här Vi är ovana och har suttit tysta, men lär oss politiken och hur det går till i fullmäktige. Och nu efter två år tycker jag att vi lärt oss en del, så vi får fatta mod för vi har en del bra saker att lägga motioner på. Och här kan jag själv tillägga att jag tycker det är viktigt med den här närvarande fullmäktige för att visa att det finns ett alternativ till gammelpartierna. Jag har ju även tidigare pekat på de problem vi kan ha när det gäller kommunalpolitiken eftersom partiets viktigaste frågor snarare ligger på riksnivå än på kommunnivå. Det har ju dessutom konstaterats att vi trots att många av våra representanter är politiskt oerfarna så lägger vi fler motioner än andra partier om man räknar per mandat. Ja sådana här konferenser tycker jag är viktiga för partiets kommunrepresentanter. Man får möjlighet att träffa partiledningen och representanter från andra kommuner för ett för framtiden värdefullt utbyte av erfarenheter. Sen tog man upp att arbetet i fullmäktige är bara en del av det politiska arbetet och man tog fram våra aktiviteter i Gävle ja, där vi hade den här konferensen. då. I Gävle så har vi tre mandat men vi är som man uttrycker det utestängda från allt inflytande och det noterades att i Gävle är det arbetet utanför fullmäktige som sätts i främsta rummet och att partiet är mycket aktivt ute bland folk som i skolor och äldreråden. Margareta Sandstedt, som är vice ordförande i Evle, sa så här. Då ser man ju att politiker oftast inte går i takt med verkligheten. Sen kom en del av Björn Söders tal och han sa angående invandrare. Hos oss tar man seden dit man kommer och passar det inte så finns det ingen anledning att stanna. Och sen kommer man in på valet om två år, hur det ska gå. Björn Söder tror på framgång och talar hellre om verksamheten i Skåne än om avhopp och tomma stoblar, sa man. Och Björn sa så här då, nu ser vi många kommuner där vi blivit en betydande maktfaktor. Man beaktar våra förslag och där vi dessutom får igenom en del. Så jag tror att nästa mandatperiod får vi se ännu mer av vår politik som går igenom i kommunerna. I ett annat tillfälle så hörde jag även nu i Sveriges radio. Allan Jönsson från Bjur kommenterar sin motion att huvudbonad ska inte tillåtas i skolan och då avseende inomhus under lektionstid. Tidigare i den aktuella punkten i vårt kommunalpolitiska program så framgickar Sverigedemokraterna vänder sig mot användandet av heltäckande slöjor. Och då i första hand dels för att de försvårar kontakt mellan elev och lärare, dels för att de inverkar negativt på säkerheten. När det gäller om de andra huvudbonader skulle vara förbjudna så ville man överlåta till lärare och skolledning. Därför föreslog partistyrelsen att motionen skulle avslås. Men den gick dock igenom på kommunkonferensen men med minsta möjliga marginal en röst. Man kanske kan se utfallet som att majoriteten ansåg att det kan vara lämpligt att skolan får stöd i den här frågan. Och motionen avsåg i grunden att det inte är respektfullt mot läraren och att den underminerar dennes auktoritet om elever har mössor på under lektionerna som så ofta är fallet nu för tiden. Ja, innan jag fortsätter det här inslaget om årets kommunkonferens så tänkte jag att vi ska ta en låt från en CD som heter Svensk folkmusik. Och det får bli Erik Öss spelmanslag med en hambo. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och nu tycker jag det passar bra att ta upp en motion av Rymnar filter från Värmland när man bestämt Sunne. Rymnar, han skriver följande. På de kommunala kulturskolorna runt om i landet utövas danser och musikstilar från världens alla hörn och kanter. Några dansexempel är jazzdans, orientalisk dans, breakdans, streetdans, afrikansk dans och samba. Våra egna danser som dansades i det gamla bondesamhället har en flera hundra år längre tradition i vårt land jämfört med dessa men ändå lyser de i sin frånvaro på kulturskolorna. Hur många ungdomar kan ens namnge våra traditionella danser? Innan jassen och foxtrotten kom till Sverige på 30-talet så dansades det mest schottis, hambo, polka, masurka och vals i Sverige. Gammeldans är samlingsnamnet på dessa danser Dit är även den mer sentida pardansen Snova hör. Dessa danser som oftast förknippas med Sverige och svensk kultur, är kanske inte alla gånger så svenska som man kan tro. Men influenserna utifrån kom under en tid där så mycket annat av vår kultur har sitt ursprung och antog sin form. En av dessa danser som betecknas som svensk är hambon och en annan och ännu äldre danstyp som betecknas som svensk är polska. Hur som helst så borde samtliga av dessa inrymmas inom kulturskolornas utlärning av dans som kultur. Och rymna yrkar då att man i partiets kommunalpolitiska program ska skriva in att de kommunala kulturskolorna ska införa, lära ut och levandegöra våra traditionella gammeldanser. Eh, ja, partistyrelsen yttrande över den här motionen tycker jag är värt att citera. Man skriver, motionären har fångat något mycket centralt för Sverigedemokraternas kommunala kulturpolitik. Kommunen organiserar sin musik och kulturundervisning på olika sätt. Men det viktigaste tror det vara att det i våra centrala riktlinjer framgår att vi är ett parti som i olika sammanhang vill och kommer att levandegöra det svenska kulturarvet. Partistyrelsen föreslår därför att den kommunala musik- och kulturskolan särskilt verkar för att levandegöra kulturarvet till exempel genom att erbjuda undervisning i folkmusik och gammeldans och det var ingen som hade något att invända mot det här då kan vi gå till ytterligare en motion som Rymnar lämnade in om att införa ämnet dialekt i skolundervisningen och eftersom jag är språkintresserad så tycker jag att det är intressant att läsa Rymnars långa motivering jag tar den här då. Dialekt är det som mest kännetecknar människor från en landsända i förhållande till människor från andra landsändor. Dialekten eller sockemålet är den lokala varianten av ett språk. Vi har den med oss var vi än befinner oss i vårt land. Det lokala tungemålet är det som mest av allt förknippar människor med hembygden. Men dialekterna får allt mindre skarpa gränser och tappar genom användare. Därför har också det vardagliga ord- och språkbruket blivit fattigare. När vi kommenterar olika dialekters avvikelser från rikssvenskan är det främst språkmelodin vi läser av. Och det är också snart det enda som återstår av de formade dialekterna. Det som försvinner i raskast takt är ordförrådet. Ord som försvinner med den äldre generationens bortfall. Ett arbete för att ta fram en ordbok över Sveriges dialekter har länge bedrivits i Språk- och Folkminnesinstitutet- Boken ämnar att belysa dialekterna från språkhistorisk, dialektgeografisk, social och kulturell synpunkt– –men den ska också beskriva den pågående dialektutjämningen och anknyta till modern forskning. Allt fler svenskar intresserar sig för dialektala ord, ortnamn och det svenska språket. TV och radio gör populärvetenskapliga program om språket. En mängd webbsidor innehåller fakta och ljudprov på svenska dialekter– det författas allt fler ordböcker över dialekter och det förekommer även en del dialektgrammatiska böcker. I ett flertal kommuners skolor får eleverna lära sig både ordbruk och grammatik i den egna dialekten. I Elvdalen finns Älvdalsmålet som eget ämne under skolans val och skolor på Gotland undervisar i gutamål. På Rydbäcksgymnasiet i Tidaholm anses dialekter vara så viktiga att de blir en egen kurs. Dialekterna är unika som identitetsbärare och måste således bevaras för kommande generationer. Det bästa sättet att bevara kunskap är regelbunden praktik. Genom att införa ämnet dialekt på skolschemat så ökar man barns och ungdomars intresse och förmåga att levandegöra och använda traktens folkmål i det vardagliga ord- och språkbruket. Kommer man från andra länder än Sverige så har man undervisning på sitt modemål. Då bör våra barn kunna få undervisning på sitt folkmål. Flera språkforskare har sagt att det är bra för barns språkutveckling att få bevara sin dialekt och att barn borde få tala dialekt i skolan. För ett nationalistiskt parti är det av angelägen natur att värna om dialekterna som en viktig del av vårt kulturarv. Att värna om det svenska språket innebär också att se till den språkliga helheten. Med stöd av ovanstående yrkar jag, det vill säga Hrvnar Filipp i det här fallet, att kommunkonferensen bifaller motionen och att man i det kommunpolitiska programmet, generella riktlinjer för en Demokratisk kommunpolitik, skriver in och föreslår att det ska införas undervisning i skolorna i den lokala dialektens, sockermåles- eller landskapets dialekt. Kommunen anskaffar den litteratur och de ordböcker som finns inom respektive direktområde eller landskap. Och ämnet kan införlivas i den ordinarie läroplanen undervisning, och skolorna har möjlighet att placera nya ämnen i elevens val. Sen har vi då partistyrelsens yttrande. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning kring vikten av att bevara och sprida kunskap om våra svenska dialekter och folkmål. Och partistyrelsen föreslog därför att en text med följande lydelse skulle införas i programmet under avsnittet lärande i skolan. Språkets roll som kulturbärare och länk mellan generationerna kan knappast överskattas. Den kommunala skolan bör därför erbjuda undervisning i lokal dialekt och folkmål. Antingen inom ramen för den ordinarie svenska undervisningen eller som tillvalsämne. Och jag kan återkonstatera då att ingen hade någonting att invända mot det här. I det radioinslag från Sveriges Radio Studio 1 som jag inledde programmet med så omnämndes även dessa motioner. Och rumnar fick även komma till tals med ett kort inlägg. Ja, radiosändningar från Sverigedemokraterna, det har förutom i Stockholm förekommit i ett fåtal andra orter under några korta perioder. Jag själv medverkade i några program över är radio för ungefär tio år sedan. Men nu säger, sänder Sverigedemokraterna radio även i Värmland. Och på SD Värmlands läns hemsida så har jag hittat följande text. <kör> Sverigedemokraterna får eget program på Radio Fryksdalen. Sverigedemokraterna har sedan tidigare radioprogram i Stockholm. Men nu kommer det också att finnas en lokal frekvens som täcker en stor geografisk yta av Värmland. Det blir partiets andra radioprogram i Sverige. I Radio Friksdalen kommer man från och med lördagen den 25 oktober att kunna lyssna på Radio SDs Hemtrevligt med rumnar och Ols. Sen uppger man frekvenserna. Det är ett initiativ av den lokala arbetsgruppen Sverigedemokraterna i Fryx och Klarlövsdalen för att ge lyssnarna ett trivsamt och informativt alternativ. Sändningstid är klockan 19-20 på lördagskvällar med reprissändning på onsdag klockan 17.30 till 18.30. Det är lokalföreningen SD Torsby som har sändningstillståndet och per Olof Olsén är ansvarig utgivare. Man skriver vidare att Hemtrevligt kommer att vara ett för Lokalradio förhållandevis brett program med musik, mellansnack, politik, kultur, hälsningar. Programmet kommer också att ge lyssnarna små reportage om olika händelser och intervjuer både med lokala profiler, besök på olika arbetsplatser med mera. En lyssnartävling kommer att finnas i varje sändning med frågor i skilda ämnen och pris till veckans vinnare. Vissa program kommer också att få besök av gästpratare. Liksom övriga program i Radio Fryksdalen kommer radiopratarna hemtrevligt att prata på det lokala tungomålet Fryksdalska. Radiopratare är alltså Runnar Filter från Sönne och Per-Olof Olsén från Torsby. Man talar också om att de första programmen blir förenspelade för att man ska få möjlighet att lära sig studion- och lyssnarna kommer att få möjlighet att både ringa och e-posta in sina önskemål och synpunkter till programmet. Sen är, står det också så här. Det går utmärkt att lyssna till programmen via internet. Titta gärna in på Fryxdalens hemsida Radio Fryxdalens så kan man klicka där och så kommer man in på den hemsidan. På Värmlands Lens hemsida så finns en bild med Rymnar och Perl där de då uppenbarligen spelar in ett program jag gick faktiskt in och kikade på den här Radio Fryksdalens hemsida och där här tänkte jag ta upp här vecka 45 på måndag så var det hockey time och på tisdag så var det huvudet på politiker det har ingenting med S2 att göra så att jag förstår sen hade man Radio Pingst och vägen genom Bibeln det var på kvällen det här då. På onsdag så hade man provsändning 10.48. 17.30 så kom hemtrevligt med rymdnarolse i repris. 18.30 hade man i huvudet på politiker. Och 19.30 så hade man något som man kallar durspel med fruktsdalingarna. På torsdagen hade man inga sändningar. På fredag 17 var seniortimmen, 18 danskväll. Och 20 så var det fredagsrock med Sönderrocken Rollklub. På lördagen så hade man klockan 16 Boppenroll, klockan 18 106% Country, 19 Hemtrevligt med Rubnar Ols, det var ett nytt program då, och sen 20 Radio Janky Wings och på söndag har man inga sändningar. Ja, här från Radio S i Stockholm så får vi önska våra värmländska partikamrater lycka till med sändningarna och jag hoppas att kunna återkomma med mer information. Ja, nu tänkte jag att vi skulle ta upp årets kyrkomöte som avhölls den 21-24 oktober. Det var inte någon större mediebevakning, åtminstone vad jag kunnat notera. Men jag har sett två artiklar, dels i kyrkans tidning den 13 oktober, dels i Dagen den 24 oktober. Och båda behandlade huvudsakligen en motion från gruppen Vänsterpartister i Svenska kyrkan. Som ja, motionen hade titeln Utvisningshotade flyktingar. Och rubrikerna i tidningarna var som följer. Flyktingdebatt brände till på kyrkomötet. Och kyrkan stark kraft i flyktingpolitiken. I dagen citerades Björn Söder i början av artikeln. Uh, och uh, ja, jag kan ta den Talarlistan var längre än väntat När motionen och utvisningshotade flyktingar Skulle upp till Debatt Men först ute i talarstolen var Sverigedemokraterna Sverige har Europas Mest liberala flyktinglag Vi är Sverigedemokraterna så det är inget fel Med att kyrkan hjälper och solidariserar sig Med människor i andra länder Men den hjälpen sker bäst på plats I hemländer eller närområde Inte genom invandring sa Björn Söder SD och tillade att Sveriges riksdag och politiker skulle sköta integrationsarbetet, inte kyrkomötet. I kyrkans tidning så löd ingressen så här Frågan om Svenska kyrkan ska intensifiera arbetet för att flyktingar från krigsdrabbade länder ska få stanna i Sverige ledde till en hård debatt mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraternas Lars Stjärnqvist i kyrkomötet jag det är ju samma eh, Lars Schärnkvist som har pratat om eh, tidigare i det här programmet, Socialdemokraternas tidigare partisekreterare. Jag tar lite ur texten i kyrkans tidning också. Sverigedemokraternas åsikt är att i princip alla flyktingars tillstånd att stanna i landet ska göras tidsbegränsade till situationen lugnar ner sig i deras hemländer. Bara kvotflyktingar ska få permanent uppehållstillstånd. Ja, man kunde också läsa att Sverigedemokraterna kritiserade Sveriges kristna råd sätt att använda bibelord som argument i flyktingarbetet. Och när det gäller motionernas antal så var det totalt 91 stycken. Och av dessa bidrog från Sverigedemokraterna Eva Nyman med fyra stycken och Margareta Sandstedt hon bidrog med två stycken motioner. Ja, innan vi fortsätter så tar jag ytterligare ett stycke från cdn Svensk Folkmusik. Och den här gången så blir det Ted Gärdestad med Klöversnoa. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Jag heter Arnold Boström. Förra gången så tog jag upp ett exempel på kommunismens illdåd. Och jag har att Socialdemokraterna sedan lång tid tillbaka förlitar sig på stöd från Vänsterpartiet och då också att Lars Oly ännu för inte så länge sedan kallar sig kommunist Jag tänkte ta ytterligare ett exempel men först så tänkte jag läsa en insändare som jag fann i Dagens Nyheter för över tio år sedan Under tiden så jag läser upp den så kan ni ju fundera på vem som kan ha skrivit den Rubriken Varför ingen manifestation mot kommunismen Nyligen genomfördes en värdig manifestation i riksdagen som en påminnelse om att vi aldrig får glömma nazismens oberhörda illdåd under 30- och 40-talen. Däremot kommer ingen manifestation att äga rum i syfte att informera om kommunismens enorma brott mot mänskligheten. Detta trots att miljontals människor i före detta Sovjetunionen, Kina, Albanien, Kambodja med flera länder kan vidimera kommunismens monumentala vidrigheter. Varför? Båda ideologierna är oerhört destruktiva. Möjligtvis vinner nazismen kampen som mest onskefulla ideologi men kommunismen tar utan tvekan priset kvantitativt sett. Ingen annan ideologi har åstadkommit så mycket tragedier för mänskligheten och miljön som kommunismen. Beror den medialt förstående attityden till kommunismen på att det har rätt som hävdar att många journalister tidigare varit kopplade till eller eh, sympatiserat med kommunismen, sover tredje statsmakten för detta kommunister, däribland säkert många nuvarande vänsterpartister framställer sig gärna numera som småmysiga, gosiga och sådana som vill alla väl och medierna köper allt att de har glömt eller förnekar att de var kommunister och för inte så många år sedan glödande försvarat ideologins gärningar –förlåtes med förvånansvärd snabbhet. Varför denna mediala flathet? Partiledaren kommer inte ens ihåg att hon för inte så länge sedan var medlem i ett kommunistiskt parti på avgrundskanten– –som då det begav sig hyllade stora ledare som Mao och Pol Pot med flera. Avslöjas en nu aktiv politiker med att hans farfar sympatiserade med Hitler på 30-talet– –kommer mer än jag garanterat att undra om inte politikernas gener– på något vis ändå smittats om däremot politiken själv, hans far och eller farfar försvarat Stalin, då händer inget några rader en tidning och allt är förlåtet så skrev Sten Andersson, riksdagsledamot Moderaterna i slutet på 90-talet och det är alltså samma Sten Andersson som numera representerar vårt parti Ja, jag har hittat i några artiklar i Dagens Nyheter slutet av 1999 så behandlades det öde som drabbade några hundra personer som under 30-talet utvandrade från norra Sverige på grund av arbetslöshet till det sovjetiska arbetarparadiset och då närmare bestämt till ryska Karelen. Många av dessa, så kallade Kiruna-svenskar, kunde senare återvända, men ett antal försvann under terrorn 1937-38. I och med Sovetingonens sammanbrott blev det möjligt att studera tidigare hemliga arkiv och följa en del öden som tidigare inte var kända. Rubrikerna i DN-artiklarna, de löd så här. Svenskar blev Stalins offer. Kränkande tyst om terron och Nisbucht kom aldrig tillbaka i en fakta kunde man läsa massmördandet i Sovjetunionen åren 1937-38 skedde med stöd av paragraf 58 i den sovjetiska strafflagen som gällde till 1961 den tillämpades på allt som tolkades som brott mot Sovjetstaten och utmätte arkibusering för tolv olika brott åldersgränsen var tolv år sådana brott var att förtala staten, spionage, att sprida information till främmande makt med mera. Och här kan jag tillägga att det uppenbarligen var statens representanter som, och inte offren, folkets fiender, som hade tolkningsföreträde i vad som var brott mot Sovjetstaten. Och en annan faktaruta så namnges 12 personer från Sverige- med arkubiseringstatum från december 1937 till oktober 1938. Och ett barnbarn till en av de här avrättade citeras idén så här: Det var fruktansvärt för mamma som överlevt Stalins läger att möta tystnaden bland de svenska kommunisterna i Kiruna. Många hade varit där och bevittnat terrorn men valde att tiga. Det känns som en direkt kränkning att Stalins terror tystas ner. I kommunistpartiet och dess olika förklenade förnekar man ofta till och med kännedom om de försvunna svenskarna. De teg, fast de visste vad som hänt partikamraterna och deras familjer, säger han, med bitterhet mot samtliga svenska kommunistiska partiledare, från Hilding Hagberg till Gudrun Sjöman. I en av artiklarna så noteras att när de verkliga förhållandena svält nöd och förtryck började bli kända agerade kommunistpartiet kraftfullt mot kapitalistpropagandan återvändare tystades för att inte förvärra livet för de som var kvar i en annan artikel finns en siffra som säger att norr om staden med Vesogorsk i Karelen finns minst 9000 offer i massgravar de här artiklarna kompletterades senare med en bok som liksom artiklarna var skriven av K. Enneberg. Så tänkte avsluta det här inslaget med att läsa delar av en artikel från en ledarsida i DN signerad Barbro Hedvall. Och den här är från år 2000 och texten illustreras med en bild av omslaget till K. Ennebergs bok Tvingade till tystnad. Och rubriken är Ännu sviks sovjetresenärer. I Karelen, den omstridda provinsen på östra sidan den finsk-ryska gränsen, hade arkiv öppnats och gravar upptäckts. Här fanns svar på frågorna om vad som hänt ett antal av dem som res till Sovjetunionen för att bygga den nya arbetarstaten och sedan försvunnit. Några av dem har kunnat följas till de sandiga skogsdungar som gyser kvarlevorna av tusentals offer för terrorn under 30-talet. Det handlade om en bortglömd eller snarare förtigen emigration. Från arbetslöshetens och krisens Norrbotten får människor till det nya landet Sovjetunionen. Det var i allmänhet övertygade kommunister och de tog sin yrkesskicklighet och sina familjer med för att skapa en ny tillvaro i det kommuniststyrda Sovjet. De hade för vissa haft det fattigt så svårt i hemlandet men fick uppleva misär, svält och sjukdomar de inte kunnat föreställa sig. De arbetare från olika länder Från Finland, Norge, Sverige Depressionens Amerika Så kommit för att hjälpa blev efter några år offer I de fruktansvärda utrensningar Som under 30-talets senare del Svepte bort gamla kommunistiska ledare Såväl som hela yrkesgrupper Och till slut slog slumpmässigt Åtskillig av sovjetresenärerna Lyckades emellertid ta sig tillbaka till Sverige Där teg de flesta De som berättade blev inte trodda Hopades och frystes ut och hon avslutar så här att en diktatur kan utöva tankekontroll och tvinga på människor en förvriden världsbild är möjligt att förnuftmässigt ta till sig liksom att de handlar därefter men att människor i ett land med tillgång till öppen informa information fri diskussion och utan tvång uppifrån beter sig likadant är omöjligt att begripa än mer så såfattligt är att denna mentalitet ännu tio år efter kommunismens fall Det är väl kvar hos delar av det för detta kommunistiska partiet Och inte bara i Norrbotten Så väl partiledaren som vicepartiledaren söker i K. Enbergs bok Avfärda eller spela ner vittnesmålen om svenskarna i Stalens Sovjet I vad som förefaller vara en ryggmärgs Så skriver alltså Barbro Hedvall i DN år 2000 Ja, det var det. Jag har fått reda på att i det senaste avsnittet av programmet Debatt med Janne Josefsson så deltog Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder med anledning av debatten om fri sjukvård för illegala flyktingar i Skåne. Enligt uppgift gjorde Björn en stråland insats i vårt parti de båda repriserna i tv1 har redan varit när det här programmet sänds men en återstår tydligen, nämligen SVT24 på onsdag den 12 november klockan 23.00. Alltså SVT24 onsdag 12 november 23.00. Staffan, han kommer i nästa av gästeprogram att ta upp och kommentera inslaget. Och han kommer även att ta upp Halal TV, ett program som hade sitt första avsnitt i SVT. Två i måndags och som ska ge en, som man säger, ny syn på Sverige. Jag har inte själv sett programmet men har förstått att man utan vidare kan vara utan det. Och jag ska passa på tillfället att hälsa till Staffan med en av våra gemensamma favoriter. Nämligen Jonny Bode. Som här kommer med någonting som heter Lambeth Walk. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholm. Ja, ni som är medlemmar bör ha fått den senaste medlemsbulletinen för oktober. Och ni har säkert noterat att det pågår en medlemsomröstning angående kandidater till Europaparlamentslistan 2009. Och jag vill gärna uppmana alla medlemmar att sända in sina tre kandidater till partiet genom internet eller per post. Och I bulletinen så hittar man ju namnen på de 70 kandidater som är nominerade och som man kan välja mellan. Och notera att omröstningen endast är öppen fram till den 14 november. Ja, jag vill också passa på tillfället att tacka Sture, Per och Sten för välkomna ekonomiska bidrag till Radio SD. Och jag kan passa på här att eh, tala om Stockholmsdistriktet Plusgiro som är 467 37 16 9. Alltså 467-37-16-9 Om du vill bidra till Radio SDs verksamhet så skriv det på talongen Om ni har eventuella synpunkter eller kommentarer när det gäller våra radiosändningar Så kan ni posta dem till Radio SD Arnold Boström, Box 20085 Postnumret är 10460 Stockholm Eller skicka e-post till Arnold.Boström Snabbela Ja, jag har ju tidigare tagit upp eh, Åkessons veckobrev och jag ska backa tillbaka till vecka 42. Där Jimmy Åkesson under rubriken Vad i hela friden säger Reinfeldt skriver så här. Man får väl utgå ifrån att det var förhållandevis många som satt bänkade framför söndagens förlängda agenda med ett partiledardebatt. Gissningsvis var det också fler än jag som hoppade till av statsminister Reinfelds uttalande om socialbidragen. Ett utdrag. Lars Oly, och just nu så minskar jobben och antalet som går på socialbidrag ökar med er politik och du har magat påstå att ni finansierar välfärden. Fredrik Reinfeldt, jag vill bara påpeka att vi har historiskt höga sysselsättningstal i Sverige Vi får låta att akta oss för att slarva med det här Dessutom är det så att vi inte har högre socialbidrag idag än vad vi hade 2006 Om det är så att det stiger så vet jag vad det beror på Men om vi ska diskutera flyktingmottagning Då får vi ha det som är ett särskilt ämne tycker jag det så kallade flyttmottagandet som särskilt ämne i en tv-sänd partiledardebatt. Det låter lockande, skriver Jimmy Åkesson, men det kan vi naturligtvis bara drömma om. Ett par dagar senare fick statsministern möjlighet att utveckla saken i Ekot. Sysselsättningen är kvar på höga nivåer. Socialbidragsnivåerna ligger fortfarande under 2006 års nivåer. De ökningar vi sett är kopplade till att vi tar emot många flyktingar. Socialbidragskostnader för så kallade flyktingar som fått uppehållstillstånd har stigit med 12% första halvåret, vilket också innebär en ökning av de totala socialbidragskostnaderna. För oss Sverigedemokrater kommer detta knappast som någon nyhet, men att själva statsministern erkänner att det förhåller sig på det viset i direktsänd tv är vill jag påstå unikt. Först uppfattade det som en groda men har kommit att inse att det med största sannolikhet var ett i högsta grad planerat uttalande. Det så kallade flyktemottagandet är en helig ko för samtliga riksdagspartier men den inte lika helig för Reinfeldt som hans A-kassekossa. När det röda laget skyller ökade socialbidrag på det blåas kraftiga försämringar i trygghetssystemen kan invandrarkortet spelas. Statsministerns nyvunna insikter verkar dock inte leda till några åtgärder i sverigevänlig riktning. Vi tycker att flyktingar är välkomna till Sverige. Här finns en arbetslinje. Vi ska se till att ni kommer till jobb. Sverigedemokraterna säger Ni är inte välkomna till Sverige och en hel del av er som är här borde också åka ut, säger Antekot. Ja, nu tänkte jag faktiskt eh, konstatera att jag har kommit till slutet av dagens sändning. Och vi kommer att i återstående minuterna att ha ytterligare musik från den här sedien Svensk folkmusik. Och vi börjar med ett band som heter Grus i dojan. Och med det säger jag tack för idag och hej!